Legea întâmplării Dincolo de cer, departe soare, acolo unde amurgul a împietrit, va rătăci în timp un om căutând echilibrul. Va ieși în cale undeva și răul din noi. Cine va rămâne pe pământ, va întâlni poate trăsărirea caldă, picătura de bunătate grea, buruiană prin specie.